and not about it que s'encomani a Déu i al Diable. Corri! ots Gràcies ben. sama papa T'esperarem. pararem. A un vídeo que la Hola, can. Ei, dona campió. Mira que dig. Fa gairebé un any que hi treballo. He quedat amb el teu pare, ara, aquesta tarda, Va, senyor, per ensenyar això. Ara, agafa-la. Què penses? Creus que li agradarà? Què és? Que què és? Nano, això és el futur. Si aconsegueixo que les duï a Will Chamberlain, et prometo que n'hi haurà tots els armaris del país. Serà l'últim crit calçat. Què passa? No res. Alan! Gràcies, Bob. Què hi fas, aquí? T'he dit molts cops que la fàbrica no és lloc per jugar. És perillós. Et pots portar a casa? Ah, sí. En Billy Gessup ja et torna a fer la punyeta. Fill, tard o d'hora t'hi hauràs d'encarar. Mira, si una cosa et fa por, ja has de plantar i enfrontar-t'hi. Oh, és... Car -ho. No hauries de deixar que el nano jugués per aquí. Em perdoni, senyor. O oh, què era, allò que em volies ensenyar? Tu, un moment, senyor. Però què hi passa? Porteu un descriptor, ara mateix! Ara mateix! Qui ho ha fet, això? I, doncs? Jo, senyor. Que siguis un parris no vol dir que tinguis dret a sortir la meva nòvia. Només som amics. No s'ha acabat. Hey, Agafeu-lo. Vinga, ara, vinga. Atene! A fos! Vinga, Vinga, que la passa. Somi! Idiotas! Vinga, Esforç, decisió i caràcter optimista. Atributs que han definit l'esperit de Bramford des que els nostres avantpassats van fortar la població. Malgrat la duresa del clima de la zona i... i que aquesta terra és aixuta, hem... Eh... Prosperat. Aquest matí me'l sabia de memòria. Si ja te'l sabies, ara també te'l sabràs. Va, som-hi. som hi som. Mm? Hem de parlar amb l'Ala. Ja estem, fill Ja ens n'anem Molt bé Li he explicat al teu pare el que m'has dit aquesta tarda Que no era només en Vilgesu Escolta, ja Alan, si ho hagués sabut no t'hauria fet ja Però sàpigues que estic orgullós de tu Per haver-t'hi encarat Tot i està en minoria i com que t'has comportat com un home, la teva mare i jo hem decidit que ja ets program per anar a l'escola Cliffside per nois te. Felicitats, rei meu. Mm. Ja no voleu que visqui amb vosaltres? Ah. Uh, sempre he dit que aniries a Cliffside quan arribés el moment. Ba, els pares hem estudiat a Cliffside des del segle 18, fins i tot l'oncle Schuyler Ribana. <laughs> què, què és? Casa Parish. És la residència principal. Tan oh. doncs genial. Si ara em fan la punyeta perquè sóc un pàrrix, imagina't quan visquen una casa que es diu com jo. Li van posar en honor del meu pare. Ja, doncs per què no hi vas tu? Ja hi pare. vaig viure, jo. I no seria el que sóc si no fos pels anys que hi vaig ser. Però potser jo no vull ser com tu. Potser no vull ni ser un pàrrix. No seràs un pàrreix fins que no et comencis a comportar com cal. Agafa sí. l'abric. Això vol dir que encara no puc anar a Clipsight. I durem diumenge que ve. I no em vull sentir ni una paraula més. Tranquil, perquè no et penso tornar a parlar. Mm. Sam. No. Sam. ¿Qué? No, eso es... es. Què aquí? Et vinc a portar la bici. Doncs no calia. Ara me n'anava a casa d'en a buscar-la. Li he dit que pari de fer-te la punyeta. No calia que t'hi cansessis. Però ja en parlarem en un altre moment. Què és això? També ho has sentit? És clar que ho has sentit. Vine, he trobat un joc molt estrany allà a Un joc? Jumanji. Un joc per aquell que espera deixar el seu món enrere. Tira els daus per moure pitxa. Si et surten dobles, tornes a tirar. El primer que arribi al final, guanya. I vols jugar? Ja fa cinc anys que no jugo jocs de taula. Sara! Mira, deu estar magnetitzat. Ara mira. Venen volant de nit. Ja cal que correu. Amb aquestes coses en bales, no us divertireu. Ah! Què és això? Uh, no sé. Millor que el deixis. El jo que es pensa... Cap a la selva els daus han dit... Fins que surti un 5,8. Cap a la selva els daus han dit... I això què vol dir? té un bon hotel. I doncs he costat comprar la casa. Sobretot plena de mobles. Mare meva. Ja no em recordava que era tan gran. Judy, Peter, veniu a veure la casa. He pensat que posaré la recepció per aquí. Ahà. Uh -huh. Sí. I un bar aquí, a la saleta. I quedarà molt bé. Segur que aquí serà molt feliç amb els seus fills. No, escolti... És que els nens són del meu difunt germà. Ell i la seva dona van morir aquest hivern passat. Què? Oi que és una passada? Súperpassada. t'agrada maco? trobes que és prou gran? en peter no ha dit ni una paraula des que va passar allò oh mare meva quin greu, quina desgràcia tan gran no passa res Coneixíem poc els nostres pares, sempre érem fora, esquiant a cent morils, jugant a Monte Carlo, fent un safari al cor de l'Àfrica. No vam saber mai si ens estimaven, però quan es van posar el lloc del xeic, ens van escriure una nota d'acomiad preciosa que van trobar dins d'una ampolla de xampanya entre les vestes del lloc. Eren uns pares exemplars. Un accident de cotxe al Canadà. M'enviarà tota la documentació? Demà, a primera hora. <laughs> M'imagino que t'he quedat de començar les obres. I tant. Vull inaugurar d'aquí a un mes. No pateixi. Demà li porto tots els papers que necessitem. d'estar de ja amagiar per ca l'obre. Pita ara endreça la joguina, si plau. Peter, porta aquesta maleta a les golfes. Després traurem el gelat. Ja vull. Joc a un motel. Oh, per la mort Veig excrements. Diu que era com aquest. És un ratpenat africà. Als anys 60 una nena va dir que n'havia vist una pila. <laughs> Però no n'hi ha d'aquests a Nova Anglaterra. Ell en va veure un. Mira, fos el que fos, ja no hi és. A més, en aquesta casa jo no patiria precisament pels ratpenats. Per què patiria, doncs? Home, francament, no em faria gràcia viure en una casa on hi va haver un homicidi. Un homicidi? Sí, l'Alan Parrish. Pobre men. Jo diria que va ser el seu pare. En aquesta casa hi ha mil i un llocs on em podia haver amagat el cadàver. Sobretot si el va escuartar. Ei, ja em sentiu? Que encara fareu tarda el primer dia d'escola. Ni un ratpenat a la vista, senyora. L'heu sentit? està bé, que el primer dia ja em fascinarà anar parlar amb el director. No sé pas què li diré. A veure, procurem calmar-nos. Acabem de sopar i parlem d'alguna altra cosa. Saps què? Ja hem descobert perquè aquesta casa era tan barata. Es veu que fa 26 anys hi vivia un nen que es deia Alan Parris. I de sobte un dia va desaparèixer perquè els seus pares el van tallar bocins i els van amagar per les parets. Prou, s'ha acabat. N'estic més que tipada de tantes mentides, que hostigada. Total, no es pot anar lloc en aquest pal de poble. I perquè ho sàpigues, no és mentida. En soroll fa una estona. Trobes a faltar els pares? No. Mentidera. Si no pares de dir mentides et portaran al psicòleg. Jo no et penses que et portaran al tu si no comences a parlar. Si m'entretenen amb això dels permisos us trucaré. L'autobús deu estar a punt d'arribar. Heu agafat les claus de casa? Que no em sentiu? Ei! Nens! Ah, què? Mal més que m'esperi fins que arribi l'autobús. Els pares us acompanyaven fins l'autobús. Si voleu, us hi acompany. No, no, ja ens espavilarem. Si deu estar a punt d'arribar. D'acord. Feu bondat avui, eh? Tu també ho has sentit. El què? Portem-lo cap allà. Va. Estan enganxades. Jumanji, un joc per aquell que espera deixar el seu món enrere. Tira els daus per moure fitxes. Si et surten dobles, tornes a tirar. El primer que arribi al final guanya. Deu haver-hi un microxip o vés a saber. Comença tu. D'acord. Sis. Fàcil la missió. Els micos alentiran l'expedició. Què és això? Avís per als aventurers. Avís per als aventurers. Avís per als aventurers. No comenceu si no teniu intenció d'acabar. Les sorprenents conseqüències del joc només desapareixeran quan un jugador arribi a Jumanji i digui aquest nom. Els micos han marxat. Oh, Desem-lo. Ah, espera! Aquí diu que si acabem la partida tot això desapareixerà Continuem o la tieta s'enfadarà moltíssim Acabem la partida de pressa i ja està No cal fer res especial. No, t'han sortit dobles Tornes a tirar tu Apanya't 5 Té ullals esmolats Li fareu venir, libera. Correu per fugir de la fera. Això no em fa gens de gràcia. Em sembla que no estem sols. una plus sin <tose> No em va bé, sí. debo haver sortit un segon. Sí. Vull dir, ell és en Peter. On és la mare? I el pare a la fàbrica? Tu ets l'Alan Parrish? Sí. I vosaltres? Els que vivim aquí. Jo on són els meus pares? No sabem. La casa era buida des de paia anys. Tothom es pensava que eres mort. Ho sento. Ho pots repetir? De pèl barbanyós i cua llarga. Fora! Baixi del cotxe ara mateix, sisplau. I baixi per la vorera, home. És quin any? És nou de trinca. No. Dic, de quin any és? 1995. Que en recordes? Diu documentació? Ja, se l'ha deixat a l'altre disfressa de Tarzan,? oi? 26 anys. Diu per qui a prop, vostè? I vivia. Bé, bé. Però estat a Jumangi. A Indonèsia. Era del cos de Pau. Pensa-li. El Ben-li és la meva Sí, senyor, és el nostre... temps. sempre va guarnit així? Home, sí, és vegetarià. Fola de què? Mikus. Mikus. N Està bé del terrat? Es va tenir un cop molt fort del cap fa uns mesos. Resulta que no va entendre i va descarrilar hey! Com? Com? Com? No es volgui d'aquí! No es volgui, no es volgui, no es mà. i feia sabates. Les millors sabates de nou a Anglaterra. Oh. Oh. Hey. Perdó. Quieta, maca. Sap què ha passat amb la fàbrica que hi havia? Sí, van haver de plegar, com tot el que hi havia al poble. Fa molt de fred, avui. Vols un cafè? Per què va tancar calçats pàrris? Doncs, quan el no es va escapar, en Sam va dedicar tot el que tenia a trobar-lo. Temps, diners, tot. Al cap d'un temps va deixar de venir a treballar. Ja no li importava. Em sembla que no conec ningú que estimés tant fill com en Salma. Té. En congelaràs així. Gràcies. Els barris encara són per aquí. A vegades els veig. Sí? Els trobaràs al carrer Adams. a l'Orient Mitjà en negociacions de pau. El nostre pare era publicista. Segur que l'anyores, oi? Eh? Jo també. Ja hi tornem a ser. has tingut un disgust i tot això, però crec que hem de a la partida. Em? Per què necessiteu? Home, per si surt alguna altra cosa dolenta. A més, hi ha un llou a l'habitació de la tieta. Com vols que ho solucioni? Et que sóc un domandor de circ? No trigarà a tornar. Doncs tindrà una sorpresa. I si és elèrgic als gats? Treu la llifera. Ajuda'm. Tan fort hem topat? No, em sembla que també té una picada d'aquella. Sí, té una picada. Ja som més de 50. Que graïda això. A poc a poc. Ei, mira, sí. no és la senyora Thomas? Qui? La cabanera de la casa. Sí, Nancy. Escolteu, us sentiu? Jo volcoça. A veure què he sortit del joc abans que sortís jo. Ha sortit el lleó, una pila de micos i això. Ah! Ah! Ah! Truquiss, truquiss. És un mosquit. Aquí no es passarà res. Ho veieu? Estem bé. Ah! Ah! Ah! Sí, ens estem aixupits. No hi arriba, no ens tocarà, eh? No tingueu por, tranquils. Ei, hey, que aquí dins no ens pot picar. No pot travessar el vidre. No passa res. Algú de vosaltres sap conduir? No? No us preocupeu. El meu pare em deixava entrar al cotxe al garatge, a vegades. Una vegada. Que problema. Aixupat. Som-hi. ¡Ya está! ¡Vuelve, bueno, vuelve, bueno. compadre yo! van! quan ens ajudaràs a jugar-hi? Ens hem d'empanyar-la, te no trigarà gaire. Molt bé, doncs. Així li podreu explicar que aquesta casa ja no és seva. Perquè espero que entengueu que si els meus pares són morts, aquesta mansió és meva. Oh, gràcies. Mai més fulles de plàtaner eh? que Què faran els micos a l'ecosistema d'aquesta zona? Que em sents? Comença el món amb aquest No comprometre molts empats, no s'empelta el vermí. Pagarà tot pàl voler Què t'ha passat? T'has afaitat amb un vidre? I a què et passa? Que ets burra o és que ho fas veure? És la primera vegada que m'afaito. On vas? I sí, en Peter i jo juguem i tu només ens mires. Gràcies, ja m'ho conec. Molt bé, doncs si no ens vols ajudar, què penses fer? No ho sé. Continuar el que vaig deixar a mitges. Potser si sí, sé sí, encara hi ha la senyoreta Midermalla. Ah! Anem, Judy, no ens ajudarà. Te por. Què has dit? Que tens por. És normal tenir por. <ríe> Anem a jugar a la sala d'estar. No! No, és que no en teniu ni idea. No us adoneu d'on us esteu ficant. Sigui el que sigui, ja ens espavilarem. No en necessitem. Que no? Ho dubto. Creieu que els micos, els mosquits i els lleons fan por? Tot això no és res. Allà he vist coses que només heu vist en malsons. Coses que ni us podeu imaginar. Coses que ni les feu. Coses que surten del cau quan és fosca nit. De cop sents crits i jamecs. Llavors sents com mengen. I pregues teu que tu no siguis les postres. Tinc por. No em parlis de por, no sabeu què és. I no durareu ni mig minut sense mi. I llavors... ens ajudaràs? Us miraré. Però no tinc por. Superbé. És psicologia inversa. Com que a mi el pare sempre me la feia. Preparat? Sí. Preparat, Alan? Mai està preparat. Ho torno a provar. Les fitxes no es mouen. Ostres, no... no et toca, tu. Sí, he tirat primer i després en Peter dos cops perquè li han sortit dobles. Em toca. No, Migueu, Aquestes dues peces són vostres, oi? De qui són les altres peces? L'elefant era meu. És la partida que vaig començar l'any 69. Vol dir que hauré de jugar. No em toca a mi. A qui li toca? A la Sara Wittell. que en aquesta casa. A mi em fa posar els pèls de punta. Jugàvem en aquest porxo. Segur que ja no viu aquí. Deu viure en una caravana, casada amb en i Gesson. No, almenys preguntem-ho, potser sap on se'n va anar la Sara es clar que sap on va anar, té poders Tens raó El recordava més gran aquest porxo Sí? Um, que ens pot obrir? Heu demanat fora? Uh, no, és que estem buscant una persona Doncs madame Serena no pot rebre ningú ara. Potser ens pot ajudar vostè, doncs Què voleu? Busquem una persona que vivia aquí abans. No, ja he viscut aquí tota la vida. Esperi, deu conèixer la Sara Huitel. Què li voleu la Sara Huitel? Sara? Ja no em coneix ningú per aquest nom. Sara Huitel? Què voleu? Fa 26 anys va jugar a un joc amb un amic que vivia aquí a prop. El joc tocava timbals. Com ho sap, això? Jo era aquell amic, Sara. Alan... L'has mort. Deixi el missatge i el doctor li trucarà el més aviat possible. Dr Borstein, sóc la Sara Waitle. Escolti, si em pot trucar de seguida que pugui, perquè crec que m'ha de canviar la dosi. Aquella història que fa temps que analitzem, tot allò que en realitat no va passar, és massa. Estic vivint una experiència amb aquell noi que en realitat no va desaparèixer. Sóc a casa seva, va bevint llimonada. Oh, truqui'm quan pugui, plau M'interessa molt la seva interpretació. Moltíssimes gràcies. Segur que em puc Mentre ens esperem. Oh, no! Ui, que Sara, no, no! Sara! Sara! Ei, Sara! No, sisplau, no. plau, Sara! Alan, va... he hagut de fer mil hores de teràpia tota la vida per convèncer-me que s'ha dit el que va passar va ser horrorós. Sí, sí, sí va, sí, va ser horrorós. Va ser horrorós. Va ser horrorós. Va ser horrorós. Va ser va passar. No, no, no, no, és veritat, Alan. El teu pare et va i et va tallar bucins i va matar. Se va! va! fer això, el meu pare? El meu pare era incapaç d'abraçar-me. Com vols que em tallés a bucins? Mira, fa 26 anys, ah. tu i jo vam començar a jugar una partida. Per tant, ara ens quedarem tots aquí, perquè l'hem d'acabar. Ah. I saps què? Et toca. No! Et toca tirar, Sara. No, no, no, no. Molt bé. Tot els taus. vés a casa, si vols. No, no cal que julis. No, gràcies, hala. Oh, Déu oh, <laughs> meu! Com ho has pogut fer? És la llei de la selva, Sara. Ja t'hi acostumaràs. Em penso en l'energia que m'ha gastat per visualitzar-te com un esperit respecte. Eh? Creixen més de pressa que el bambú. Vigila-ho, se't gruspiran a tu. Fantàfic. <tos> Ai, senyor. Digue'm que no és veritat. Si sí que ho és. No us acostem les parets. No no feu moviments bruscos. Són precioses. Ah, oh, sí, són precioses. No tocau les lides. Llancen d'arts enmarinats. I, sobretot, no us acosteu a les punzelles de les flors grogues. Quines flors grogues? Não, oh, meu Deus! Estireu! Não, meu Senhor! Això és increïble. Arrenca, arrenca, sisplau, arrenca-ho. Sona encara. Es pot saber on eres? El poble s'està produint una situació d'alerta màxima. Doncs avisa l'Estany William vaig a la mansió dels pares i a buscar un individu sospitós. Canvi. M'hauria d'haver fet bomber. Però no s'ha sí! Pare, ja no ets el seu! Pare, no és manera de tractar les persones! Ja està bé. Us ve de gust un temps, eh? No vaig a fer -te. plau vaig jugar aquest joc i em va destrossar la vida. A tu em va destrossar la vida? Cap a la selva els daus han dit fins que surti un 5 o un 8. Era molt petita, Alan. Vas desaparèixer. I de cop i volta, tot de ratpenats m'atacaven i m'empaitaven. Estava espantada. Ho sento, Alan. No va creure ningú, estava sola. Jo també. Durant 26 anys, Sara. I jo també. Tranquil·la, Sara. Nosaltres també tenim por. Però si acabem la partida, tot s'arreglarà. I si el joc se me'n No pateixis. Jo jugaré fins que s'acabi la partida. I jo també. Jo també. Bàsara. Si us plau. Oh, sabia que tindríem el dia. Oh, vinca, no passarà res. Con conservem la calma i ja està. Si que és valenta. Aquesta de la selva és obscura. Et fa sentir com una criatura. Què és? Fa un -te. A terra! Correu! Mart Miserable! Vina cap aquí i lluita com un home! Vas de puntada millor. Vas pillar el cling. A les mans de l'aire! Eh. Això és a l'Occitany? O sigui, que encara que l'Allen se'n surti, aquesta situació se n'anirà repetint i repetint. Perquè quan acumules tanta ràbia reprimida, el teu cos atrau molta energia negativa i passen coses com ara acabant una selva. No va ser perquè sí, res passa perquè sí. qui li toca. Oh. Em toca a mi. Sí? Que bé. Ens podries haver avisat que hi ha un home que caça persones. Jo no ho sabia, enteses? És el que surt als daus. És per perill que no volies jugar... Oh! Tu tampoc volies jugar, eh? I allà va... vam començar una partida fa 26 anys i ara l'hem d'acabar? Quin rotllo tens amb aquest home? És caçador. Els caçadors es dediquen a matar coses i ara m'empaita a mi per matar-me. Queda clar? Per què a tu? què a mi? No ho sé. Es veu que no em suporta. No serveix de res dir-li que perd el temps. Deu voler un altre trofeu per la paret, un parrish per presentar figa. un figuí i, I una perdida. I no t'has plantejat de parlar amb i dir-hi les vostres diferències? Aquesta sonada, si porta un ritme... No tornis a dir sonada. Mai més. Perquè tothom em va tillar de sonada quan vaig dir a la policia que t'havia xuclat un joc de taula. No vull dir-ho. sembla que sonada. tiro, jo eh? No saps què és que et coneguin sí. com de nena que va veure en Parrish mort? Et penses que va venir algú? buf? Vaig fer 14 anys. Ni amb Billy ah, i Jess no que, que tiro, pista. eh? Que Billy dius? Que tiro! Ara ets tordó què? Au, oh, va, madame Serena, per què no explores en les teves regions més fosques de la teva consciència? Figa, figa. I busques el record del teu exnovio, amb Billy. Oh, aquell mocos de família l'ha vist? No, aquell nano que segurament se't van du al cine. I per què no, no, ta... no És cap es captra. Oh, a dir-se que et serà pitjor. No, ets pitjor, una criatura. No, tu ets una criatura. Jo no, tu. No, estem parlant de tu, ets una criatura. Vinga, no, chama, com vols dir a la vostra? És parcialment més burroca. Què? Escuteu. És balança. Opa! Mireu-vos-hi alguna va! Digui? Judi, sóc la tieta. On <t en> t en? Ho siento, senyora, és? Ho sento, senyora, que s'ha equivocat. 150 d'aquestes. Aquestes les van deixar de fabricar el 1903. Cunyeta. Llavors necessito un arma nova. Hi ha una llista d'espera. I hi haurà d'omplir tot això. Si vol, ja li omplio. Eh? Luis. Si li pregunten, no la comprada d'aquí. Mm. No treballa a correus, oi, vostè? T'has sigut una passada. L'al·lucinava que et portes i com valent. has pogut. Alan. Ben fet, va, dóna'm el lloc. som -hi. Ja hi són. I sí, simuleu... Ei! Apagueu-lo. No, això és massa. Cada vegada que hi ha resulta que me'l trobo. A mi? No sé per què ho diu això, la veritat. Vingui, l'he d'interrogar. Jo no vaig enlloc. Ja. Quiet. Quiet. Ui. Oh, un moment, no se'l pot endur, és a... Uh, uh, el seu promès. No digueu que era llit vostre. Tranquils, tornaré aviat. Bonieca. Abans has dit que no abandonaries els amics, eh? Acabarem la partida després. Després? D'acord? Bé. Eh? Em fa pes, em el fa pes. Els aconsello que se'n vagin cap a casa. Tot controlat. Bé. Acabem la partida, si es pot saber. Ah, no podem. Sense ell no la podem acabar. Judy! Què? Què ha passat? Volia acabar la partida sol. Només em queden 10 caselles. Has transgredit una llei expressa. Et faràs més lleig que la teva peça. Has fet trampes? No, només he tirat els 10 perquè em sortís un 12. Ni jo, rei. I això no he fet trampes? Tinc les mans! Correin, contesta. Sóc a Noguera. Un... Han saquejat la planteria de l'Arri i ara van cap al centre del poble. No els puc aturar, necessito reforços. De pressa, és urgent. A veure, em diu que és tot això i sé que ho sap. Sí ho sé. Però si t'explico la veritat no em creuràs, Carla. Un moment, un moment. Com sap que jo em dic Carl? Sé moltes coses més. Sé que treballaves a la fàbrica de calçats Parrish i que et deien l'envatomat. L'envatomat, <laughs> sí, és veritat. I vaig treballar molts anys fins que el Parrish em va despatjar. Et va despatxar? Em va fer fora. Tenia un projecte que podria haver canviat el futur del poble. Les sabatilles? Sí. Escolta... Ja sé que després de 26 anys no té valor, però perdona'm. Perdona'm. Per què l'he de perdonar? Sóc Lala. Gràcies. Anem. Què passa aquí? Uh, doncs es veu que fan rebaixes. Compte! Has vist passar tres micros dalt d'una moto, oi? Eh? Sí. Gràcies, anem bé. Uh, espero que accepti'm un xec com a fiança. Gràcies. Digue-ho aquell covard de part meva que si vol foreign huh? bon Oh, no. Com l'Alan sàpiga que aquests meva, vindrà a -te. Però te Com que no sap que sóc aquí, no servirà de res. El seu pla no val, m'envaig. No <tocs> <tocs> et vagis, et vol el servei D'acord, d'acord. Ara fa! voltat, oi? I tant. Ah! ah! deixes marxar, puc solucionar tot això. Sembla la dimensió desconeguda, però és veritat, Si sents? Sisplau, m'has de donar un cop de mà. Sé sí que me'n penediré. Aviam, estigues quiet un moment. Yeah. Yeah. Ja està. Apa, La deixo anar. I ara què farem? Ei! Tu quedes aquí. Les claus, les claus! Sí, és pel teu bé, queda't aquí. Les claus de les vanilles, espera'l! Espera! Algun dia m'ho agrairàs. Contesta, Carl. Codi vermell. Tenim uns al Cirf Sábado. Són una dona i dos nens. El segrestador sembla l'individu vestit de safari de què informaves. Canvi. Carl? Contesta, Carl. Digues, Lorraine! rein! Què és el Cirf Sábado? Un grans bagatzems. Apartat. Espera, espera. A poc a poc. A poc a de poc. poc. Porc, a ja està, ja està, No pateixis, eh, que ja he conturit. <tocs> <El cop. tocs> Aaaaaah! On és aquest lloc? Cantonada d'en Mont-Rawel. A l'església he viscut No, ja no és una església. Ara és una hamburgueseria. Almenys fins avui no sé què en deu quedar. La gent del poble està com una cabra. Judy! Falta. No, no, tranquil, és dels de trànsit, els acompanyarà. Aquí, aquí, ja està. perfecta. No ploriquejeu ja més? Us podria haver mort en qualsevol moment. I per què no ho ha fet? Tu no has tirat els daus sinó l'ala. És aquí, és aquí, és aquí! Que frenis! Que frenis! Que frenis! Ja freno! Que, frena, que ja freno! Frena, no funcionen! Ah! Arribarà d'un moment a l'altre. Aguaro! Oh, ah! Esteu bé? Sí. On és, en Peter? Sóc aquí! Oh, de conya. Així, doncs, recordeu, les circumstàncies sempre, sempre es poden controlar. Fi de la 103. Els extraordinaris esdeveniments que tenen lloc a Bramford, on almenys 98 persones han estat hospitalitzades amb símptomes que van des de febre altíssima i erupcions a fals atacs. Els hospitals de la zona estan col·lapsats i les autoritats sanitàries demanen a qualsevol persona que conegui els símptomes que els truqui urgentment. No podem perdre el temps i xarlar. Ja ho sé, un nen. Només volia ajudar. També aguantar. Gràcies. Judy, vine. Ja saps que jo us he avisat. Però sou uns tossuts. Heu volgut jugar. I ara què? Plores? No ploris, que plorant no ho arreglarem. Ah, no ploris. Plorant no se solucionen les coses. Em sents? Si tens un problema, t'hi enfrontes com un home. Perdona'm, 26 anys empresonat a la selva més escabrosa i acabo sent com el meu pare. Tranquil, vine, perdona. Ei, ja està. Què m'has dit tu abans? És normal tenir por? No ploro per això. Doncs per què? Aviam ja tornaràs a ser el pitard de sempre. Molt, molt aviat. Perquè ara mateix entrarem a casa. Obrirem el joc i acabarem la partida. Peti. Peti. Ara això sí que és casament. Sí, ja sé qui és el culpable de tot. Me'n vaig aixecar els parris. Que vinguin reforços. Eh? Pari! Pari! I ara què passa? Pari! Pari! Pari! pari. Què li passa, senyora? D'això que em pot portar a casa meva. On viu? Al carrer Jefferson, a la mansió Parrix. Vostè té dos fills, un nen i una nena? No, meu senyor, què ha passat? Vosi, ja li explicaré pel camí. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Hem aquella casa. Què? No hauríem de jugar en un altre lloc? No. He eh, quedat aquí en mig. Quan sóc allà fora, sí que té por. D'acord, em toca. Sara, mm? si et surto en dotze, guanyes. Va, preparats? Tiro. No passa res. Cada mes quan m'imbi la lluna, hi haurà un monsó a la teva laguna, un monsó. Eh, hm? ara estem a cobert. Sí, ja. Ah! La molta pot matar. si deixin fer, sis plau, no deu ser res. segurament era una telemon forta. Peter, Judy! Em volia de ganes de fer-ho. a partir si plau. Has lluitat amb un caimán per salvar-me? Era un cocodril. Els caimans no tenen allò a les potes del darrere. Àna'm. Vostè, perdó. Ara em toco ja sé. Vés el coroner a la biblioteca i amb la corda. El Cluedo. Tiro. Vigil la terra que et fa destona, ja que es mourà més que la sorra. Ajudeu-me! Tranquil! Tranquil, Ajudeu tranquil. No et moguis. No et moguis. No Calma. Alan! Agafa't! Sí, ja està. Vinga, estira, estira. Ja està! Sí. Ja està! Estira. No t'espantis! Ho afanyau-vos! Perfecte. Agafa't. Ja està. Oh! No em doneu coses que es trenquen pel mig! Una lliça. A veure... Oh. Una lliça ben trobada. Un mm. lliçat. Mm. A vegades cal recolar una tirada. T'he oh. oh. fet mal. Duro. Compte. Gràcies, Judy, gràcies. Deixar-se'n diu reaccionar. La sort i ja mi ens agradaria sortir de terra. A o sigui que tira, Pitar. D'acord. Tampoc no et torno a perdre. Gràcies per quedar-te aquest cop. Un cop de mà? No t'impacientis. Arriba l'ajuda. En tenim vuit cadascuna. Ah! Ah! <tots> Què passa? Ah! Què hi ha? Ah! Ah! Ningú crida per no res. Mare ah! ah! meva! Peter, el meu guardar guardava una destrada al cobert. Veig a buscar-la. Sí. Vinga, <tots> Oh, my God. Ficaré. Sala! Què? Et toca! Et toca! Ja està! Si et surt un ja acabes! No mans! Fica't els daus a la boca! Judy! Porta'm el joc! Corre! Judy! Estàs bé, Judy? Sí, vés ajudar-los. Corre, Judi, corre, Judi! Judi! Dóna-me'ls, vamos! Gairebé ella ja és qui ara juga. Però ara bé quan tot es belluga. Sin aquí Tant de bo. Una única esperança és acabar la partida.! Toca, tre Què hi tens a la mà? Lletzo Un i final maldestre s'ha acabat comença a córrer Tens Estic mort de por. Però el pare deia... que ens hem d'enfrontar a les coses que em fan por. Ben dit. Per fi et comportes com un home. Les últimes paraules... Hm? Mm? Tu M'he deixat el discurs. Que bé que hagis tornat. Només fa cinc minuts que me n'he anat. Saps? Se m'ha fet molt més llarg que a mi. Que, que no m'has dit que no em dirigiries mai més la paraula? Tot allò que t'he dit... Em sap creu. Oh. Escolta, Alan. Estava enfadat. A mi també em sap greu. Perdona'm. Escolta... Si no vols anar a Clipsight, nota el que hi vagis. Ja en parlarem demà, demà, home. Millor se para, fill. Entesos. Ei, que me l'he d'anar, sóc el convidat d'honor. Pare... A l'any 1960, vull dir, avui a la fàbrica no ha sigut culpa d'en Carl Penley. Jo he deixat la sabatilla a la cinta. M'alegro que m'ho hagis dit. Gràcies. Adeu, pare. Adeu. És veritat, la Judy Peter. Alan. No hi són. Som el 1969. Ni tan sols existeixen. M'agrada recordar com era ser gran. No passar res. Mentre no ens oblidem l'un de l'altre... Ni de la Judy i en Pitar. Alan, fa estona que vull fer una cosa. I val més que la faci abans no torni a ser una nena. <tocs> Si encara no ensenyen a conduir, oi? <fixi> No, pare, no. És una bamba nova. Es ven de meravella. No, és que el ordes esportiu, una sobatilla. Ja som aquí. Uh, escolta, pare, he de penjar. Sí, bon Nadal. Demà vindrem a buscar l'aeroport. Sereu el millor regal de Nadal. Fins demà. Fins demà. Fins demà. Ja som aquí? Sí, sí, va. Sí. Hola, maca. Hola, Elisa. Passo, perdó. Jim, que bé que hagis Gràcies. Hola. La meva dona, la Martha. Hola, Hola maca. Molt Sara. Hola, Sara. On són els anells? T'obreu Mittels? Com ho sabies? Ah, intuïció, intuïció, esclar. Ha vist dos mans i ha pensat que eren els anem... nostres fills. La Judy i el Peter Nens, saludeu el Hola. senyor Sparris. Hola, molt de gust. Igualment. Sou tal com us recordàvem. És com si us coneguessim molt bé, perquè... Com que... N'hi has parlat tant, a l'Alan. Sí, com que jo n'hi sí, explico. buscar regal. Sí, rei. Ens encanten els temps. Ja ho pot bon nedar-se, gros. Que guai. <laughs> Quan podràs començar? Doncs és que ara la Marta i jo volíem fer vacances. Hem pensat d'anar uns quants dies a esquiar al Canadà, o sigui... No! Que... Ho sento. És que volíem que... Que enllesteixis la campanya de la nova línia, la volem ja, ah, oi? Doncs cap problema, cap problema, m'hi podré posar la setmana que cap. I comptem? Sí. Perfecte, vine, que et presentaré tots els altres companys de feina, eh? D'acord, gràcies. Veniu, nens, això era casa vostra. És, sempre que vulgueu. Què és que sés avui?